Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 11, у якому Ніна зустрічається з іншими членами родини, але шкодує про це. Наступного ранку Ніна отримала повідомлення. Небезпека, Білл Робінсон, чекай на дзвінок від царки, побачимось. Воно було від Пітера Рейнольдса. І, прочитавши його, Ніна не зраділа. Вона саме планувала день, коли надійшло повідомлення. Ніна обережно розписала свої плани на день. Чи була в розкладі хвилина на врегулювання правих питань? Ні, не було. Отже, цього не трапиться. План є план. Вам зрозуміло? Без чіткого розкладу день перетворився на хаос. Анархію. Собаки і коти стануть жити вкупі. Цитата з мисливців за привидами. Нагадала їй про ще один фільм з білим Мюреєм, який називається «Примусові добровольці», де він просить свою дівчину не кидати його, тому що всі рослини загинуть. Вона усміхалася і дописала в планері про марафон фільмів з білим Мюреєм. От бачите, навіть у найкращі сплановані життя можна знайти час для маленьких приймок. Просто треба скласти розклад. Як сказала й улюблена героїня Моніка Геллер, правила допомагають контролювати веселощі. Саркасьян, дякуючи за уваження, зателефонував за кілька хвилин після відкриття крамниці. Тон юриста був вибачливий. Вимушений повідомити, що ваша племінниця Лідія хоче подати на вас до суду. Вона попросила провести сьогодні сімейні збори. Ви не могли б приїхати? Це прозвучало як запитання, а не наказ, тому Ніна подумала і перепитала. Подати на мене до суду? За що? За шахрайство. Саркасян прокашлявся. Вона має сумніви, що ви донька Вільяма Рейнольдса. Ніна засміялася. А ви розповідали їй, що мені геть усе одно належу я до роду Рейнольдсів чи ні, і що насправді я досі жила собі спокійно, не знаючи про свого батька. Так, але річ у заповіті. «То можете виключити мене з нього? Мені геть байдуже!» З голосу саркасіана було зрозуміло, що він шокований. Не можна так просто взяти і прибрати когось із чужого заповіту. Крім того, ви можете дістати чималу суму грошей. Або це може бути один велетенський середній палець. Дозвольте мені бути відвертою. «Мені усе одно. Мені і без того добре. Я не хочу ніяких ускладнень». Вони мовчали з хвилину, тоді Саркасян сказав: Так, я розумію, і ви розумієте, але може, скажете це Лідії особисто? Прошу, міс гіл, було б дуже добре, якби ви змогли прийти на цю зустріч. Усі інші ваші найближчі родичі будуть. Ось чому Пітер попередив її. Він знав про зустріч. Побачимось там. Дякую. Голосі адвоката було чутно полегшення, і Ніна замислилася, що він так. Непокоїться і чого боїться. Мій асистент зателефонує вам, щоб повідомити деталі. Дідько, тепер вона мусить внести зміни у свій розклад. Ніна цього терпіти не могла. Офіс адвоката розташовувався в високій будівлі блискучого скла та граніту на перехресті бульварі Вілшур та Крісент Гайтс. Нехай і не штаб-квартира боргів, але все одно будівля була така похмура, що Ніна не здивувалася б, якби збоку. В парковці раптом з'явився батальйон імперських штурмовиків. Тобто вона, звісно, здивувалася, побачивши штурмовиків, але вважала б цілком природним те, що вони приходять з цієї будівлі. Коротше кажучи, будівля адвоката наводила жах, і Ніна таки злякалася. Зовні на будівлі не було зазначено назви адвокатської компанії, але увійшовши до вестибюлю, Ніна поглянула на вказівник і зрозуміла, що компанія розташована на трьох поверхах, і це означало, що справа буде серйозна. Секретарка за стійкою була у курсі всіх справ, тому що відразу підвелася, що іноніно увійшла, і сказала «Міс Гіл вам сюди». Звідки ви знаєте, хто я така? запитала Ніна. Не варто було надавати цьому значення, але вона була на нервах, звідси й думка про штурмовків. Секретарка усміхнулася їй, і вони пішли довгим коридором, вистеленим м'яким килимом. У мене є список людей, які повинні завітати на зустріч, і я вже всіх провела до зали зустрічі. О, сказала Ніна, як професійно і логічно. Жінка кивнула. Чудова робота, сказала Ніна, і тоді їй захотілося, щоб голова вибухнула. Чому вона говорить таке? Чому з її рота випурхують такі слова? Стучний інтелект, як от Сірі чи Алекса, звучить більш розслаблено і людяніше, ніж її голос. Жінка відчинила двері, але коли Ніна почула всі розмови за ними то засумнівалася, чи заходити туди. Здається, тут якась помилка. Містер Саракасіан сказав, що на зустрічі будуть лише найближчі родичі. В офісі сиділа за столом купа людей. У дальньому кінці кімнати була розкладена на тацях їжа, якою б стало, щоб нагодувати футбольну команду після матчу. Секретарка похитала головою. Ніякої помилки – це і є найближчі родичі. Дівчина легенько провела рукою, даючи знати Ніні, що та повинна війти до офісу, бо вона притримує двері, а вони важкі. Отож Ніна ступила крок, щоб зайти всередину. Ніна не відчувала дискомфорту з приводу того, що вона не товариська людина. Не кожна зустріч має перетворитися на вечірку, хіба ні. У її кімнаті номер 101 фани Орлена зрозуміють, про що йдеться. Знайшлося б місце хіба що для кількох осіб, чиїм імен вона не пам'ятала. Зайти до зали, заповненої незнайомими людьми, було для неї те саме, щоб натягти шапку з осами, але вона таки зайшла». Ніно. Пітер підвівся, підійшов до неї. Він узяв її за руку та підвів ближче до присутніх. Не звертай ні на кого уваги. Нехай все буде, як буде. Він трошки відійшов назад і усміхнено подивився на неї. Більшість з нас не поділяє думки Лідії. Ніна кивнула. Подивившись йому через плече, вона побачила Арчі, він також усміхався їй. Може, усе не так погано. І Ніна сіла. У залі панувала тиша. Кілька пар речей зосередилися на ній. Вона намагалася вдихати через ніс і видихати через рот, як колись давно її Терапевт. Стіл був дуже красивий, тому вона спінала свій погляд на ньому. Сосновий, якщо вона не помилялась. Налити вина, спитав Пітер. Вино жахливе, але в ньому є алкоголь. Ніна кивнула, і він приніс і келих вина, яке було, як він і попереджав, поганеньке. Ніна не була винним сновом, але вона належить до покоління Y. Міли представники яких, як напевно ви чули, пили вина більше, ніж будь-яке інше покоління в історії. Цей факт Могли б оскаржити древні римляни, але в інтернеті факти перевіряли не дуже уважно. У Ніни була своя політика щодо інтернету, вона поводилася з ним так само, як повелася б з хлопцем у барі, з тим, який би похитувався на своєму стільці, тримаючи в руках упаковку нагетів у медово-гірчичному соусі. Він міг би бути експертом у міжнародному арбітражі чи торгівлі зброєю, чи навіть в історії католизму, але наймовірніше лише вдавав би, що таки, але все одно ні напила вино, тож тут вона довірилася інтернету. Прийшов Саркасян і кинув на стіл стегно ягняти, гняти, щоб нагодувати левів. Стегно ягняти гняти було в формі пакунка документів, але це було те саме. Дякую всім за те, що прийшли. Традиційно почав він. Мені хотілося познайомити вас з усіх з ніною гіл. Він кивнув її бік, і вона, підвівшись, обвела присутніх поглядом і посміхнулася до присутніх, найбільш напруженої посмішкою в історії всіх посмішок. А з огляду на століття геополітики, це свідчило багато про що. Я не рада. Тут бути, але готова поводитися вічливо, якщо й ви будете вічливі, означала її посмішка. Ті, хто добре знав, Ніну, могли б прочитати в посмішці ще й таке. У мене починається панічна атака, Тому, будь ласка, можна скоріше з цим покінчити, поки мене не здудило на стіл. Але з поміж присутніх ніхто не знав її так добре, тож цьому секрету нічого не загрожувало. Адвокат там обходити стіл. Почнімо знайомство з ваших братів та сестер. Це Бекі Олівер. Вона перша дочка Вільяма Ренельдса. Ці було близько 50 років. Пітер, її син дуже на неї схожий, і усмішка була така сама, як і нього. Бекі миролюбно напомахала Ніні, тому вона розцінила цей жест як прояв мирних намірів. Жінка праворуч від тебе, це твоя сестра Кетрін, а ліворуч від неї її мати Еліс. Очі Еліс були зосереджені на ніні, але при цьому виявилися не більш емоційні, ніж набити опудало. У неї була одна з тих зачісок, яку здавалося можна знайти як перуку і замінити на так, таку саму зачіску, але іншу кольору. На ній були яскраві надто оригінальні ювелірні прикраси, які ніби щось проголошували світ. Але що саме визначити було неможливо. Хіба що вона просто хотіла сказати «Я порожня оболонка людини, яка цілковито мене влаштовує, тому що моя оболонка блищить яскравіше за твою». Це послання було Учне і чітке. Ніна пам'ятала, що Пітер попереджав її щодо Еліс і радив не дивитися її прямо в очі. Кетрін була інша. На ній не було макіяжу, і чхати вона хотіла на свої зонішність. Волосся закудлене, одяг неохайний, але при цьому погляд пронизливий, як у Малинівки, що ось-ось проковтне черв'яка. Ніна гостро відчувала, що зараз широком була вона. Адвокат нервово гликнув і повів далі. Праворуч сидить Арчі, з яким ти вже знайома, і його дружина Бекі. Він син. Розі, другої дружини Вільяма, яка трагічно померла. Привіт, ще раз сказав Арчі. Вибач за це все. Стулепельку Арчі, сказала молода жінка, яка сиділа напроти Ніни. Не поводися як зрадник. Вона гостро зрикнула на нього, а потім перевела погляд на Ніну і, не кліпаючи, зупинила його на ній. Їй було десь за 30, одягнена в ліловий брючний костюм і блузку з кроваткою метеликом. Можливо, їй здавалося, що вона прийшла на зустріч, що відбувалася десь у 1986 році, або на кастинг, щоб дістати. Епізодичну роль в законі Лос-Анджелеса. Ова, подумала Ніна, то вже й зрадник. Уже метаємо дешеві образи. Трестя його мамі. Якщо ця пані на мить не кліпне очима, її блискучі очі викотяться з очіць і зря на столі, неначиск скляні кульки. Адвокат перескорив знайомство. Воєна молодша сестра Мілі сьогодні відсутня, але поруч з Беку сидить Еліза, мама Мілі та вдома Вільяма. Еліза напружено посміхнулася Ніня, але Ніна й гадки не мала стосується ця напруженість її чи зборів загалом. Нараз Еліс подалася вперед і тицнула пальцем в Елізу. А чи знаєш ти, що вона його вбила? Отож раджу тобі остерігатися її. Опинишся між нею грошима Вільяма. Буде тобі те, що йому. Еліза пирхнула. Ти помиляєшся, Еліс. Ти певно потерпаєш від старечої деменції. Ані скільки ж, відповіла їй Еліс. Я просто вже застараю, щоб бути люб'язною тоді, коли мені цього не хочеться. Ти вбила Вільіма, бо прагнеш, щоб тобі дісталися його гроші. Її урвав Саркасьян. Будь ласка, Еліс, не вдавайся до таких без безпідставних наклепів Еліс подивилася на Елізу, шльондра вбивця, стара карга леді леді пробурмачів адвокат, який, очевидно, звик до таких сімейних сцен. Він поглянув на них насуплено, прокашлявся і повів далі. Отже, тепер познайомимося із племінниками і племінницями. Пітера ти вже знаєш, а поруч з ним сидить його сестра Дженіфер. Дженіфер була дуже схожа на Пітера, вона дружньо помахала рукою. Діти Дженіфер, це твої внучаті племінниці та племінники, але вони ще маленькі і закон не зобов'язує їх бути присутніми тут. а вони закон зобов'язалися буде тут. Ніна подивилася на Саркастіана. Я гадала, це було просто запрошення. Так і є, швидко відповів він. Я просто маю на увазі, що вони ще замалі, тому не можуть юридично впливати на будь-які питання. Ніна насупилася, але не встигла поставити ще одне питання, котре крутилося в неї на язику. Аж ось жінка, що сиділа напроти неї, злісно промовила. А я, твоя племінниця Лідія, донька твоєї сестри Кетрін. Хоча, взагалі, маю певний сумнів, що ми родичі. Вона агресивно поглянула на Ніну. Які в тебе є докази того, що мій дідусь був твоїм батьком і що ти не шахрайка? Ніна дивилася на неї секунду чи дві, тоді повільно звела одну брову. Вона пишалася цим своїм умінням. Якщо ця жінка гадає, що може залякати її грубощами, то буде розчарована. Можливо, Ніна й боролася з нападами тривоги раз чи дві чи на тиждень, проте працювала в книгарні, а грубощі були характерною рисою покупців у Лос-Анджелесі. Ну, навіть не знаю. Моє свідоцтво про народження. власні слова Вільяма, слова моєї матері, Лідія посміхнула з злющу посмішку, яку бувають у школярі, що намірилися прокоментувати чиїсь немодні червики. Навряд чи це можна назвати переконливим доказом з юридичного погляду переконливим, поквапливо запевнився касян. Вільям Рейнольдс зазначений у сідості про народження її як батько. Він додав її до свого заповіту у такий спосіб, засвідчує, що він знав про її існування, а її мати підтвердила, що він її батько. Юридично все як належить. У хто засвідчить, що вона та за кого себе видає? Погляд Лідії був сповнений зневаги. Вона може бути афористкою, яка видає себе за Ніну Гіл, щоб заграбастати гроші. Можливо, вона викрала справжню Ніну Гіл і тримає в якомусь підвалі. Після цієї фрази останні залишки тривоги Ніни розсіялися, залишивши холодне богнище Ніл. Це до добра не доводило. Іноді в компанії, коли тривога ставала надто сильною, її уста опанувала дивна шлена впевненість, що призводило до неприємних наслідків. Що ж, мовила Ніна з удаваною байдужістю, якщо я афористка, то вже аж надто довго перебув. Ролі. Маю на увазі, що я ходила до школи, як Ніна Гіл, ходила до коледжу, як Ніна Гіл, влаштувалася на роботу, як Ніна Гіл і працюю там уже 6 років, досі вдаючи, що я звичайна і непримітна особа та розраховуючи на те, що людина, про яку ніколи в житті не чула, одного разу помре і залишить мені загадкове щось. Ніна розвела руками. Це чарівна суміш цинізму з оптимізмом, але для афери забагато зусиль. Тобі не здається, хто засміявся, але Лідії це не сподобалось. Ніна володалі. До того ж, я не прийшла до вас, а ви Зв'язалася зі мною. Я не мала жодного уявлення про те, ким був мій батько. Ним міг бути будь-хто. ж твоя мати проститутка? запитала Лідія. Ніна промовчала. Ні, відповіла вона спокійним голосом. Я не це мала на увазі, вона фоторепортерка, здобула поліцейську премію. Лоїс Лейн виграла поліцейську премію, а вона вигаданий персонаж. Ніна знала це і зараз зрозуміла, що Лідія, хоч яка огідна була, мала хист до Вікторини. Однак митєві відчуття приязні до неї хутко згасло. Коли Лідія зд знову заговорила. І де тепер твоя хвойда мати? У Китай, зручно, не дуже, якщо ти хочеш їй щось передати. З іншого боку, стола заговорила Еліза. Усе це просто кумедно. Якщо Вільям залишив цій жінці щось, то хіба це не все, що нам треба знати? Він міг залишити все, що загодну і кому завгодно. Вона повернулася і подивилася на Ніну. До речі, я його не вбивала. Він помер від е, серцевого нападу, адже він курив, пив, їв червоне м'ясо з кожним прийомом їжі протягом багатьох років. Вона змахнула руками. Він Припинив такої ти, коли ми познайомилися, але шкода вже була заподіяна. Ти промивала йому мізки, сказала Лідія. Дід став вегетаріанцем. Хотів мене вмовити сісти на детокс дієту та споживати самі лише соки. Це жахливо. Ніна звела до гори брови і поглянула на Саркасіана. А є ще якісь підозри щодо смерті його батька? Так, є підозра. Чи був він взагалі твоїм батьком? огризнулася Лідія. Ні, сказав Саркасіан, пускаючи очі під лоба. Жодних підозрюва. Як Еліза правлю сказала, йому було за 70. І помер він від серцевого нападу. Еліза зосередила свій погляд на Лідії. Ти ледве знала свого діда Лідія. Я не впевнена, що ти знаєш бодай щось про його здоров'я, коли востаннє ти його відвідувала? Ця жінка була сама еластичність: блідору русяве волосся, сіре кашемірове пальто на чорному кашеміровому светрі, золоті ланцюжки та браслети. Але при цьому, якої будь-яку іншу людину, її не могла не дратувати і не тривожити все, що відбувається в цій залі. Можливо, усе через те, що їй доводилося мати справу з божевільною колишньою дружиною і пачеркою, яка була як мінімум наполовину Василіском. Ви нікому з нас не дозволяли його відвідувати. Ви тримали мого діда за зачиненими дверима, щоб мати змогу налаштовувати його проти нас. Було дивно те, що в кожне слово Лідія вкладала гнів, але водночас з голосу неї був аж надто спокійний. Нарешті до розмови приєднався Пітер. Люба Лідія, це не мильна опера, правду кажучи, узагалі дивовижно, що Вільям протримався так довго. А твої напади на його вдову є не тактовним. Югидними. Еліза любила Вільяма. Лідія різко повернулася до нього. Пітере, ти зеленого ялення не маєш про жіночу красу, тому тримайся від цієї розмови подалі. Серйозно? спитав Арчі, тепер ти нападаєш на Пітера. Лідія злісно ткнула нього пальцем. Арчі, не стрівай, тебе тут взагалі не повинно бути. Ти дістанеш більше грошей, ніж кожен з нас. То яка тобі взагалі різниця? Арчі спалахнув. Ти маєш на увазі, що це тому, що моя мама померла? Так, це така вигідна угода. Поталанили, нічого сказати. Може, ти була б. Тільки рада обняти свою матір на купу бездушних грошей, але ми з Бекою і раптом заговорили всі, і ніхто з них не сказав нічого приємного. Заради Бога, голосно мовила Ніна, різко урвавши їхню суперечку. Ви всі збожеволіли. Я не прийду на оголошений заповіт. Я не хочу нічого з того, що він залишив мені. Бувайте! У Лідії був самодовольний вигляд. У адвоката стурбований урешті такий, наче їм усім стало ніякого від того, що сталося. Ніна підвелася, і мерші вийшла на вулицю, відчуваючи, що. От-от почне задихатися, але встигла вдихнути свіже повітря до того, як кисень її закінчився. Присівши, дівчина сунула голову під коліна, між коліна, чекаючи, коли організм прийде в норму. Зараз вона зведеться на ноги, піде додому, вип'є трохи коньяку, змінить номер телефону, а можливо й своє ім'я, щоб Рейнольдси не змогли більше ніколи її знайти. Сподівалася, що вони гамуються і забудуть про неї.